Nu ska vi prata om det här med personliga registreringsskyltar och vad det kan stå på dem. Därför att i Helsingborgsområdet så åker det omkring en kille, han heter Joakim Jardenberg. Han jobbar som kommersiell utvecklingschef på Helsingborgs Dagblad. Men till sin privata BMW så vill han ha en personlig registreringsskylt. Och han ansökte då Vägverket som man ska göra och ville ha Google- och Google är ju den här sökmotorn som finns, det här företaget som finns på internet. Men Joakim lyckades med att få skyltar trots allt att han inte har det här företaget, utan det är ett amerikanskt företag. Joakim, hur gick det där till egentligen? Ja, det ska du egentligen inte fråga mig, det ska du fråga Verkverket. De har ju någon slags formulering i sina regler om att om man vill ha ett produktnamn eller ett företagsnamn så ska man ha ett, ett skriftligt medgivande, i sin ansökan. Men det hade inte jag, men det gick ju bra ändå. Men vad tänkte du när du tog det här ändå inarbetade namnet? Det var ju lite grann naturligtvis med glimten i ögat var jag tycker att Google är ett bra företagarnas. Eh, hade jag inte valt att köra omkring med dem. Men eh, tanken var ju att väcka lite, lite debatt internt i min egen brand. För inte här med varumärken som, som är en viktig fråga idag. Hur tror du folk reagerar när de ser den här skylten? Tror du inte det finns en risk att man tycker att du gör reklam för Google? Jo men det kan jag bjuda på. Som sagt jag tycker Google är ett bra företag. Jag hade aldrig satt Microsoft på min bil. Eh, så det, det kan jag bjuda på. Men varför gjorde du det egentligen? Alltså egentligen det är som jag säger det handlar om att försöka belysa problematiken med varumärken av idag. Jag är väl inte helt övertygad om att jag tycker att, att verkverket ska agera någon slags varumärkespolis. Jag är inte heller eh, speciellt övertygad om att en registreringsskylt i all sin enkelhet kan innebära någon slags varumärkesintrång. Så att... Då vill jag väl försöka få igång en debatt om det viktiga att bygga varumärken istället för att försöka, försöka skydda sina varumärken på, på olika mer eller mindre legala vägar. Mm. Har du fått igång den debatten? Ja det tror jag. Alltså vid sidan om den, den här märkliga publika massmediala uppmärksamheten som det har fått så pågår det en diskussion i min bransch nu. Jag kommer att använda det här exemplet framöver. Nu verkar det som sagt, som om vägverket nu tänker erkänna att man har gjort ett fel och ändra sig, och du då kanske inte får ha de här skyltarna kvar. Vad ska du göra då? Ja, för det första får jag ju gråta skvätt, för jag är ju glad för mina skyltar. Jag tycker att de sitter bra där de sitter. Men jag får ju ta en diskussion naturligtvis med vägverket. Nu har jag ju inte sett någonting här och vägverket har inte kontaktat mig heller. Men eh, dels så kommer jag försöka, försöka få Google och ge mig ett medgivande till detta. För att som sagt, jag, jag gillar dem. Var. Jag tycker att eh, de hade nog haft lite att vinna på att visa sig vara the good guys eller att de kör omkring med skylten. Men sen får jag ju prata med vägverket också och höra på vilka grunder de väljer att återkalla min skylt i så fall. Det står ingenting i deras regler om att de kan göra på det viset utan det är bara vi, vi så att säga av registreringsskylten som sådan som den ska kunna återkallas. Men det, det får vi se, det tar vi då. Berättar Joachim Jardenberg alltså som åker omkring med bilen där det står Google på de personliga registreringsskyltarna.